Чому гетьман так чинив? По-перше, мусив, бо не міг не улягати політиці Москви, але реальніше друге. Самойловича знищення правобережжя певною мірою влаштовувало, бо він не мав великої надії втримати правобережжя, отже не мав надії на стабільність і власного гетьманування. Саме в тому ми вбачаємо найбільший злочин цього гетьмана. Коли вже вдаватися до історичних аналогій, то подібну помилку зробив у час Української революції 1917-1921 років Симон Петлюра. Бажаючи втримати за собою Україну центральну та східну, він йде на зговір із поляками і жертвує Україною Західною. Такі речі жодному політикові честі не роблять, а навпаки. Історики російські та проросійські, як ми вже казали, звикли дорікати за руїну правобережжя Дорошенкові. Не будемо Петра Дорошенка ідеалізувати і в його діях не все було розважне і розумне, дивись нашу статтю про нього, але він був стороною, яка оборонялася, а навіть за юридичними нормами судять не того, хто обороняється, а того, хто нападає. В даній ситуації таким напасником був все-таки Самойлович, керований царськими указами Відтак і винуватцями руїни України перш за все були вони, а що жар загрібався чужими руками, а саме турецькими, то це було результатом звісного турецького політичного тугодумства. Зрештою, коли знову взяти до уваги загальнолюдські моральні та юридичні норми, то побачимо, що в убивстві Звинувачують і найманого вбивцю, і того, хто його найняв. Звісно, російський уряд турків на знищення правобережжя не наймав, але вміло політично його на те спровокував, отже прямими винуватцями руїни, можна з упевненістю сказати, були обидві сторони – і турецька, і російська, разом із Самойловичем. І тут уже нікуди дітись. Так само і в випадку із необмундированими стріляли в них і німці, і росіяни. Існує дуже цікавий лист, підписаний Іваном Сірком. Його датовано 25 вересня 1678 року і послано із Запорізької Січі. Перевірити автентичність листа змоги немає, але Микола Костомаров його визнає. Зрештою писав його Сірко, чи може це одна із стилізацій самій Левеличка, значення в даному разі немає, бо лист подає нам, як осмислювали події того фатального року козацькі і політичні мислителі. Отже, в листі прямо сказано, «Не подивую тож, ваша вельможність на нас не зове запорозьке військо, що через нинішнє розорення Турчином, Чегирина, Канева і усіх інших цього бічних міст та сіл українських, малоросійських, довелося нам і тебе записати в реєстр з колишніми, Нещиро зетливими до нашої вітчизни гетьманами, бо коли зважити, яку показали ви щирість на слізні суплікації ладежинців, уманців та інших міст і повітів, і яку надали оборону від турецького находу, то інакше не можна думати про вашу милість, милостивого пана, лише так, як вище вимовлено. Про вашу ж нещирість до Чигирина Ми вже й не пишемо до вас Бо не тільки ми Не зове запорозьке військо Але й весь світ Великоросійський та малоросійський Ясно бачить І бачити може Що через нещирість І незичливість вашу З князем Ромодановським Мусив Чигирин з іншими останніми містами і селами українськими, пропасти від Турчина і кінчити постійним неоплаканим запустінням з великим пролиттям християнської крові і пагубою справжніх наших братів. Бо як могла бути у вас приїзнь до Чигирина, коли більшу силу мала у вас щодо нього, давнього злоба. І коли раніше, ваша милість, милостивий пан, не соромився зі своїм та російським військом несправедливо воювати над Дорошенка і Чигирин, то чому мали ви соромитися, не боронити його і зичити йому за непаду? Зважай же тепер, пане гетьмане Самойловичу, Чого доказав єси, яку послугу Боговій вітчизні зробив єси, допустив пролиття великій християнській крові, і від таких непевних гараздів почав титулуватися гетьманом обох боків? Що ж тобі на цьому запостілому боці? Якого, сподіваюся, собі знаї пожитку? Ізбагачення. роздивися здається нам що краще було б вам обом побіч Дніпра гетьманам жити як брати поміж собою в любові і однодумстві через що й ворогам ви були б страшні і завжди змножувались у користь як для себе і для малоросійської Річі посполитої а так ти є властивий погубитель Чигирина і решток цього вічної України. Бо коли б не добував його і не взяв би під свою владу з Дорошенком, той Турчин не приходив би його здобувати. Том 2, сторінка 247. Сильні й це слова, що правда – вони писані прихильником російської орієнтації, через що тут говориться, що вина за пустіння падає на Ромадановського та Самойловича, і великоросійський світ це бачить і осуджує разом із малоросійським. А не береться до уваги, що і Ромадановський, і Самойлович були фігурами у грі, яку грали не вони, а ними. Отже, головним винуватцем був все-таки той, хто тими фігурами рухав, граючи. А це був, безсумнівно, російський царизм. Рація елементарна. Коли б Самойлович та Ромодановський робили все це зі своєї волі, то навряд чи за такі їхні подвиги цар був би до них милостивий. Але й вини із Самойловича не можна знімати. Ромадановський служив своїй державі. До речі, російський посол Пронтишев на розмові з польськими сенаторами сказав, «Московській державі є пожиток з того, що сильні війська входили в Україну супроти Турчина і кількаразово його громили». Самойлович же очолював державу чи річ посполиту, як писали козаки, свою. Через це мав рацію Сірко, чи той, хто прикривався його іменем, коли писав. Хто подивує сліпоті ума твого? Хто, роздивившись таке твоє жорстокосердя, може прихилитися до тебе з приязню і зечливістю. Коли одного праведного Авля кров волала від землі до Бога на помсту свою каїнові, то ти, гадаєш, не скаржитиметься на тебе і не проситиме справедливості у свого Творця Господа судді праведного, пролита через тебе кров багатьох і пребатьох братів наших, православних християн. Старінка 248 Іван Самойлович чудово розумів, що правобережжя він втратив, через те в наступному році, як пише самовидець, виправив сина свого Семена за Дніпро, перед яким Яненко з Корсуня втік, а він гетьманич Корсунь Мошний драбівку Черкаси і жаботин з людьми у Малу Росію, тобто Лівобережжя, перегнав. Літопис Самовиця, Київ, 1878 рік, сторінка 285. Згодом гетьман і далі займався отим згоном. Це так і звалося тоді згін правобережців на Лівобережжя. З другого боку, на нараді під Путивлем із Голіциним та Ромодановським 1680 рік, він радить примиритися з турками, очевидно прагнучи хоч у такий спосіб затримати за собою правобережжя, бо воно офіційно продовжувало належати Туреччині, поща відступилася від нього за Журавницьким трактатом, Договір між Росією та Туреччиною було постановлено 3 січня 1681 року у Бахчисараї. Кордоном мав служити Дніпро. Росії віддавалися лише Київ з Васильковим, Трипіллям та Стайками. Оцею всі були здобутки фактичні, коли не рахувати тих політичних, про які говорилося вище. Так сумно закінчилася бойова акція гетьмана Самойловича, спрямована на об'єднання України. Вільнолюбного, мудрого і патріотично настроєного Петра Дорошенка замінив нікчемний Юрій Хмельницький, резиденція його була в Немирові, і хоч носив він титул князя, його влада і потуга були мізерні, а Самойлович вирішив зайнятися упорядкуванням гетьманської держави на Лівобережжі. Тепер хіба Юрій Хмельницький із Яненком в ряд робив наскоки на Лівобережжі. Загалом же Правобережжя потрапило у жахливу руїну. Про це є разючі документи – Назвемо з них два. Невідомий український шляхтич у другій половині XVII століття написав віршовану хроніку, в яку вводив цікаву поему про полювання і пише, що правобережжя тоді було дике, спустошене і населене дикими звірами. Київська старовина, Київ, 1993 рік, номер третій. Другий разючий опис подав у передмові до першого тому свого літопису Самійло Величко. Перед моїми очима постали численні безлюдні міста і замки, порожні вали, колись висипані працею людською, як гори і горби. Всі вони правили тоді за пристановище і поселення диких звірів. Я побачив, що фортеці, які траплялися нам на шляху у військовому поході, одні стоять малолюдні, інші зовсім спорожніли, розруйновані, зарослі землею, запліснявілі, обсаджені бур'яном і повні лише червів і зміїв і усякого гаддя, що там гніздилося. Роздивившись, Побачив я покриті мохом, очеретом і зіллям, просторі, то обічні Україно-Малоросійські поля і розлоги долини, ліси і великі сади, красні діброви і річки, стави і занедбані озера. І це був той край, який правдиво колись, уже шкодуючи за втрату його, Називали і проголошували поляки раєм світу. Він був перед війною Хмельницькою, не би друга обітована земля, що кипіла медом і молоком. Бачив я, окрім того, в різних містах багато людських кісток, сухих і голих. Їх прикривало саме тільки небо. Коментарі, як то кажуть, зайві. Отже, що вийшло? Саме та частина України, яка найбільш послідовно, свідомо і завзято боролася за українську державу, за волю свою і своїх нащадків, лягла в цій боротьбі трупом на руїнах своєї знищеної землі. Змагатися вже не було кому і як Рештки населення Самойлович перегнав на Лівобережжя, хоч і не всіх, і вже тільки там пробує утвердити свою державу.